Аудіокниги українською від студії «Колідор». Дякую вам, друзі, за те, що приєдналися до мене, мандруючи сторінками книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марсу». Окремо дякую пані Олені Путій, чарівній перекладачці цього твору з англійської на українську мову. Розділ одинадцятий. Де я... Торіс. Вийшовши з приміщення на відкриту місцевість, дві охорониці, що були призначені стежити за деєю Торіс, поспішили до нас і зробили вигляд, ніби знову збираються її забрати. Бідолашна дівчина притулилася до мене, і я відчув, як дві маленькі її долоньки міцно стисли мою руку. Відмахнувшись від жінок, я повідомив їм, Надалі Сола буде доглядати за полонянкою. А також я попередив Саркоджу, що будь-які жорстокі дії щодо Деїторіс призведуть до її раптової та болісної смерті. На жаль, моя погроза була невдалою і принесла Деїторіс більше шкоди, аніж користі. Оскільки, як я дізнався пізніше, на Марсі чоловіки не вбивають жінок, а жінки чоловіків. Тож Саркожа просто кинула на нас гнівний погляд і пішла вигадувати капості. Невдовзі я знайшов солу і пояснив їй, що хочу, аби вона охороняла Дею Торіс так само, як охороняла і мене, і що я хочу, аби вона знайшла інше приміщення, де їх не чіпатиме Саркоджа, і, зрештою, повідомив їй що сам переберуся до чоловіків. Сола кинула погляд на спорядження, яке я ніс у руці через плече, і промовила. «Ти тепер великий вождь, Джоне Картере. Я повинна виконувати твої накази, хоча й насправді я рада робити це за будь-яких обставин. Чоловік, чий метал ти носиш, був молодий, але він був великим воїном, і завдяки... Вбивством зміг наблизитися рангом до Тарса Таркаса, який, як ти знаєш, поступається лише Лоркасу Птомелю. Ти одинадцятий, і тільки десять вождів у цьому поселенні перевершують тебе майстерністю. А що сталося б, якби я вбив Лоркаса Птомеля?» – запитав я. «Ти би став першим Джоне Картере» але цього звання можна було б досягти тільки за згодою всієї ради, у випадку, якби Лоркас Птомель зустрівся з тобою у бою, або ж якщо б він напав на тебе, і ти зміг би вбити його із метою самозахисту і таким чином здобути перше місце. Я розсміявся і змінив тему. У мене не було особливого бажання вбивати Лоркаса Птомеля, а тим паче ставати джедом серед таркійців. Я супроводжував Солу та Дею Торіс у пошуках нового помешкання, яке ми знайшли в будівлі ближче до приймальної зали, з архітектурою значно претензійнішою, ніж наше попереднє житло. Також у цій будівлі ми знайшли справжні спальні покої зі старовинними ліжками скованого металу, що гойдалися на величезних золотих ланцюгах, які спускалися з мармурової стелі. Оздоблення стін було дуже вишуканим. На відміну від фресок в інших будівлях, які я оглядав, на картинах було дуже багато людських фігур. Вони були схожі на мене, але із набагато світлішим кольором шкіри, аніж у деї торіс. Вдягнені вони були в елегантні шати із драпіруванням Чедро оздоблені металевими прикрасами і коштовностями, а їх розкішне волосся було красивого золотистого та рудувато-бронзового кольору. Чоловіки були безбородами, і тільки деякі із них носили зброю. Здебільшого, сцени зображали світлошкірих, світловолосих людей під час їх розваг. Дея Торіс – Сплеснула в долоні із вигуком захоплення, дивлячись на ці величні твори мистецтва, що були створені народом, який давно вимер. Солаж, здавалося, взагалі їх не помічала. Ми вирішили використати цю кімнату на другому поверсі із видом на площу для Дейторіс і Соли, а також іншу кімнату поряд, яка знаходилася позаду для приготування їжі та зберігання речей. Тоді я відправив Солу принести постіль, їжу, посуд, які можуть їм знадобитися, і сказав, що сам буду стерегти Дею Торіс до її повернення. Коли Сола вийшла, Дея Торіс повернулася до мене і з ледь помітною посмішкою промовила. «Стерегти мене? Куди ж могла б текти твоя полонянка, якби ти її навіть покинув, вона пішла б за тобою і благала би про захист?» і просила б вибачення за жорстокі думки, які вона плекала проти тебе усі ці дні. «Ти маєш рацію», – розважливо відповів я. «Немає втечі ні для кого із нас. Якщо тільки ми не підемо разом». «Я чула твій виклик істоті, яку ти називаєш Тарсом Таркасом, і, здається, я розумію твоє становище серед цих людей». «Але чого я не можу зрозуміти, то це твоєї заяви, що ти не із Барзума. В ім'я мого пращура», – продовжила вона, – «звідки ти можеш бути? Ти дуже схожий на мій народ і водночас дуже не схожий. Ти розмовляєш моєю мовою, і все ж таки я чула, як ти казав Тарсу Таркасу, що тільки нещодавно її вивчив. На Барзумі усі розмовляють однією мовою». Від крижаного півдня до крижаної півночі, хоча письмові мови відрізняються. Тільки у долині Дор, де річка Іс впадає у втрачене море Коруса, нібито є ті, хто говорять іншою мовою. Та окрім легенд наших предків, немає жодних записів про те, аби бодай один барзумець повернувся після того, як відправиться вверх по ріці Іс з берегів Коруса. Не кажи ж мені, що ти так вчинив. Тебе прирекли до жахливої смерті на будь-якій частині барзума, якби це було правдою. Скажи мені, що ти не звідти. Її очі дивно сяяли. Голос благав, а маленькі ручки, підняті мені на груди, були стиснуті так, аби хотіли вичавити заперечення із самого мого серця. «Я не знаю ваших звичаїв, деєторіс». Але у моїй рідній Вирджинії джентльмен ніколи не бреше, аби врятувати себе. Я не іздору. Я ніколи не бачив загадкової ріки Іс, а втрачене море Коруса і досі є загубленим, наскільки я можу судити. Ти віриш мені? І тут мене раптом осяяло. Я дійсно дуже прагну, аби вона повірила мені. І справа не у тому, що я боявся наслідків, які б настали відповідно їх вірувань у те, що я повернувся із барзумського пекла чи раю, чим би воно там не було. То чому ж мені це було настільки важливе? Чому мене має хвилювати, що вона думає про мене? Я опустив на неї очі. Її прекрасне обличчя було звернене до мене. Її чудові очі відкривали саму глибину її душі – а коли мої очі зустрілися із її очима, я зрозумів чому і здригнувся. Схоже, хвиля таких почуттів пройняла і її. Вона відхилилась від мене зітхнувши, тоді повернула до мене своє серйозне прекрасне обличчя і прошепотіла. «Я вірю тобі, Джоне Картере!» «Я не знаю, що таке джентльмен, і я ніколи раніше не чула про Вірджинію, але на барзумі не бреше ніхто. Якщо він не хоче казати правду, він просто мовчить. «Де ця Вірджинія Джона Картере? Де твоя країна?» – запитала вона, і мені здалося, що чудова назва моєї прекрасної батьківщини ніколи іще не лунала красивіше». Аніж тоді, коли злетіла із цих досконалих губ у той далекий день. Я з іншого світу, відповів я. Я з великої планети Земля, яка обертається навколо спільного Сонця і знаходиться поруч із орбітою вашого барзума, який ми знаємо як Марс. Як я сюди потрапив, я тобі сказати не можу, тому що й сам не знаю. Але я тут. І оскільки моя присутність дозволила мені служити тобі, Дея Торіс, я радий, що я тут. Вона довго допитливо дивилася на мене з очима. Я добре знав, що цій моїй заяві важко повірити. Я не міг сподіватися, що вона це зробить, як би не прагнув її довіри та поваги. Я б краще... Взагалі нічого не розповідав їй про своє минуле, але жоден чоловік не міг би зазирнути у глибину цих очей і відмовити їй у найменшому проханні. Зрештою, по тривалому часу вона всміхнулася і промовила. «Доведеться повірити, хоча я й не розумію, як. Я легко бачу, що ти не належиш сучасному барзуму. Ти схожий на нас» але водночас інший. Але для чого морочити голову такою проблемою, коли серце каже мені, що я вірю, тому що хочу вірити? Це була гарна логіка. Добра, земна, жіноча логіка, і якщо це її влаштовувало, я, звісно, не міг знайти у ній вад. Власне... Це була єдина логіка, яку можна було застосувати до моєї проблеми. Далі ми перейшли до загальної розмови, ставлячи один одному багато питань і відповідаючи на них. Їй було дуже цікаво дізнатися про звичаї мого народу, і вона продемонструвала вражаючі знання про події на землі, коли я детальніше розпитав її про цю явну обізнаність із земними речами. Вона засміялася і вигукнула. «Ти запитуєш, чому я все це знаю? А чому кожен школяр на Барзумі знає географію і багато що про флору, фауну, а також історію вашої планети так само добре, як і нашої? А хіба ж ми не можемо бачити все, що відбувається на Землі, як ви її називаєте? Тому що вона висить у небесах там, на видноті». «Я маю зізнатися, що ця заява збила мене з пантелику не менше, аніж мої заяви з пантеличили її, і я сказав їй про це». Тоді вона загально пояснила мені про наявність інструментів, які її народ використовував та вдосконалював століттями, і вони дозволяли їм проєктувати на екран ідеальне зображення того, що відбувається на будь-якій планеті і на багатьох зірках. Ці зображення були настільки детальні, що після фотографування та збільшення можна було чітко побачити об'єкти завбільшки як травинка. Пізніше у Геліумі я бачив багато таких картинок, а також ті інструменти, що їх створювали. «Якщо ти так добре знайома із земними речами?» – запитав я. «То чому ти не впізнала у мені мешканця тієї планети?» Вона знову всміхнулася мені, так, як можна було б всміхнутися допитливій дитині. «Тому що, Джоне Картере, – відповіла вона, – майже на кожній планеті і зірці, де є атмосферні умови бодай трохи схожі на барзумські, – живуть форми тваринного життя майже ідентичні тобі і мені. Окрім того, земляни завжди вкривають свої тіла дивними, непривабливими шматками тканини, а голови покривають огидними штукенціями, призначення яких ми не можемо зрозуміти. Тоді як ти, коли тебе знайшли таркійські воїни, був повністю оголений і не мав прикрас. Те, що ти не носив прикрас – є вагомим доказом твого небарзумського походження, тоді як відсутність гротескного вбрання може викликати сумнів щодо твоєї земної належності. Тоді я оповів їй подробиці мого відбуття із землі, пояснивши, що тіло моє і досі лежить там, повністю вдягнене у ті дивні для неї одежі земних мешканців. Саме цієї миті – Сола повернулася із невеликою кількістю наших пожитків та її молодим марсіянським підопічним, з яким, звичайно, теж доведеться ділити житло. Сола запитала у нас, чи не було тут відвідувачів під час її відсутності, і дуже здивувалася, коли ми відповіли негативно. Як з'ясувалося, підіймаючись до верхніх поверхів, де знаходилося наше помешкання, вона зустріла саркоджу, яка спускалася донизу. Ми вирішили, що вона, мабуть, підслуховувала, але оскільки не могли згадати нічого важливого із того, що між нами відбувалося, то відкинули цю справу як незначну, просто пообіцявши собі на майбутнє бути якомога обережнішими. Після цього Деяторіс і я Почали роздивлятися архітектуру та оздоблення красивих кімнат будівлі, яку ми займали. Вона розповіла мені, що ці люди, ймовірно, процвітали понад 100 тисяч років тому. Вони були ранніми предками її раси, але змішалися із іншою великою расою давніх марсіян, які були дуже темними, майже чорними, а також із рудо-жовтою расою яка процвітала у ті ж часи. Ці три великі групи вищих марсіян змушені були укласти союз, оскільки через висихання марсіанських морів вони мусили постійно шукати родючих земель та захищатися у нових умовах від орди диких зелених людей. Минулі віки тісного спілкування та змішаних шлюбів призвели до появи раси червоних людей – прекрасною представницею якої була Дея Торіс. За довгі роки різноманітних негараздів, війн між різними племенами людей, а також із зеленими дикунами, вони втратили багато знань високої цивілізації та багато мистецтв, відомих світловолосим марсіанам. Але сучасна червона раса змогла досягти такого рівня, що, вважає, нібито надолужила усе втрачене. Давні марсіяни були високоосвіченою та літературно обдарованою расою, але за багато століть пристосувань до нових умов не тільки їх прогрес і розвиток спинився, але й було втрачено, на жаль, майже всі архіви, записи та література. Дея Торіс розповіла багато цікавих фактів та легенд про цю втрачену расу шляхетних і доброзичливих людей. Вона казала, що місто, у якому ми перебуваємо, колись було центром торгівлі та культури, відомим як Корад. Воно було побудоване на чудовій природній гавані, оточеній мальовничими пагорбами. «Маленька долина із західного боку міста», пояснила вона, «це все, що лишилося від гавані. А прохід через пагорби до Старого морського дна – був каналом, яким кораблі підходили простісінько до міських воріт. Береги стародавніх морів були вкриті саме такими містами. Менші міста будувалися далі, оскільки людям доводилося рухатися в напрямку океанів, які відступали, аж доки необхідність не нав'язала їм останній шлях до спасіння, так звані Марсіянські канали, ми настільки захопилися дослідженням будівлі та нашою розмовою, що зовсім не помітили, як швидко спливав час, і тільки ближче до вечора ми схаменулися. Дотями нас повернув посланець із наказом від Лорка Саптомеля негайно з'явитися до нього. Прощаючись із деєю Торіс та Солою, а також наказавши вулі лишитися на сторожі. Я поквапився до приймальної зали, де засідали вожді Лоркас Птомель, а також Тарс Таркас. Розділ дванадцятий. В'язень наділений владою. Коли я увійшов, я відсалютував Лорка Сптомель знаком зволів мені підійти і, втупившись у мене своїми великими огидними очима, звернувся до мене так. Ти пробув із нами кілька днів, але за цей час, завдяки своїй хоробрості, ти здобув високе становище серед нас. Хай там як, але ти не один із нас, ти не зобов'язаний нам жодною вірністю. Твоє становище. «Особливе», – продовжував він, – «ти в'язень, але водночас можеш віддавати накази, які повинні виконувати. Ти чужинець, і водночас ти таркійський вождь. Ти карлик, і водночас одним ударом кулака ти можеш вбити могутнього воїна. А тепер, за чутками, ти планував втекти...» і з іншою полонянкою чужої раси. А полонянка ця, за її власними словами, наполовину вірить, що ти повернувся із долини Дор. Будь-яке з цих звинувачень, якщо його буде доведено, стане достатньою підставою для твоєї страти. Але ми – справедливий народ, і ти отримаєш суд, коли ми повернемося до Тарка, Якщо так накаже Тал Хаджус, він зробив багатозначну паузу і продовжив своїм зловісним гортанним тоном. Але, якщо ти втечеш із тією червоною дівчиною, то я повинен буду відповідати перед Талом Хаджусом. А знаєш, як? Я повинен буду зійтися у герці з Тарсом Таркасом, і тоді. Або ж я доведу своє право командувати, або ж метал із мого мертвого тіла дістанеться кращому чоловікові. Бо такий звичай у таркійців. Я не маю чвар із Тарсом Таркасом. Разом ми правимо найбільшою із громад зелених людей. Ми не хочемо ворогувати між собою і тому, якби ти помер... «Джоне Картере, я був би радий, але тільки за двох умов ми можемо вбити тебе без наказу Тала Хаджуса. У особистому бою, при самозахисті, якщо ти нападеш на одного із нас, або якщо тебе спіймають під час спроби втечі. Будучи справедливим, я повинен попередити тебе» що ми тільки й чекаємо на будь-який один із цих приводів, аби позбутися своєї відповідальності. Безпечна доставка червоної дівчини до Талахаджуса має велике значення. Уже тисячу років таркійці не отримували такої здобичі. Вона не просто дівчина. Вона онука найвидатнішого із червоних джедаків – який теж є нашим найлютішим ворогом. Я все сказав. Якусь мить він свердлив мене своїм поглядом, а тоді додав іще одне. Червона дівчина сказала, що ми позбавлені почуття людяності, але ми не позбавлені почуття справедливості, і ми правдиві. Тепер ти знаєш все. Можеш і ти. Схиливши голову, аби показати, що я усе зрозумів, я розвернувся і вийшов із зали для аудієнцій. Я був впевнений, що це робота Саркоджі. Я знав, ніхто інший не міг доповісти так швидко лорка суптомелю. І тепер... Я пригадав ті частини нашої розмови, що стосувалися втечі та мого походження. Я вже знав, що Саркоджа є найстаршою і найдовіренішою жінкою Тарса Таркаса. Таким чином вона мала могутню силу поза троном, оскільки жоден воїн не користувався такою довірою Лоркаса Птомеля, як його найздібніший заступник Тарс Таркас». На диво, зустріч з Лоркасом Птомелем, замість того, аби відігнати думки про можливу втечу, навпаки, зосередила мене саме на цьому. Тепер, більше ніж раніше, я вважав абсолютно необхідною втечу заради Дейторіс, адже я був переконаний, у головній резиденції Тала Хаджуса її очікує жахлива доля. Зі слів соли, Талхаджус був жахливим монстром, втіленням вікової жорстокості, лютості та брутальності народу, від якого він пішов. Холодний, хитрий і розважливий, він також, на відміну від більшості своїх побратимів, був рабом тієї грубої пристрасті, яку згасаюча потреба у розмноженні на їхній помираючій планеті майже придушила у марсіянській душі. Думка про те, що божественна Деаторіс може потрапити до пазурів такого жахливого атавізму, викликала у мене холодний піт. Набагато краще було б приберегти дружні кулі на останній момент, як робили це ті хоробрі жінки-піонери у моїй втраченій країні, що воліли краще покінчити зі своїм життям, аніж потрапити до рук індіянських воїнів. Занурений у такі невеселі думи та похмурі передчуття, я блукав площею і помітив, що до мене наближається тар Старкас, який йшов від зали для аудієнцій. Його ставлення до мене не змінилося. Він привітався так, ніби ми не розлучилися щойно декілька хвилин тому. Де ти ночуєш, Джане Картере? запитав він. Я ще нічого не обрав, відповів я. Здається, було б краще, якби я розмістився або сам, або серед інших воїнів. Тож я чекав нагоди попросити твоєї поради. Як ти знаєш, я посміхнувся, я ще не знайомий з усіма звичаями таркійців. Іди за мною, наказав він, і ми разом рушили через площу до будівлі. Яка на мою радість була поруч з тією ж будівлею, де перебувала сола та її підопічні? Мої покої на першому поверсі, сказав тар Старкас, другий поверх теж повністю зайнятий воїнами, але третій поверх та інші вільні, ти можеш обрати будь-який із них. Я так розумію, продовжував він, ти віддав свою жінку червоній полонянці. Ну що ж, як ти вже й казав, ваші звичаї не наші, але б'єшся ти доволі добре, аби робити все, що заманеться. І тому, якщо ти маєш бажання віддати свою жінку полонянці, це твоя особиста справа. Але з іншого боку, як вождь, ти повинен мати тих, хто тобі служить, і відповідно із нашими звичаями ти можеш обрати будь-яку жінку, або всіх жінок зі свити тих вождів, чий метал ти зараз носиш Я подякував Тарсу Таркасу, але запевнив, що чудово справляюся і сам Хіба що, зауважив я, буду потребувати допомогу у приготуванні їжі Він схилив голову і пообіцяв послати до мене жінок для цього А також для догляду за моєю зброєю та задля виготовлення набоїв що, за його словами, було необхідністю. Я попросив, аби вони також принесли хутра та шовк для сну, бо ночі тут були холодними, а я не мав чим вкриватися. Він пообіцяв зробити і це, і пішов. Коли я лишився один, я зійнявся з вивестим коридором на верхні поверхи у пошуках відповідного житла. Краса інших будівель була повторювана і тут, і я знову захопився, роздивляючись та відкриваючи для себе чудові куточки. Зрештою, я обрав фасадну кімнату на третьому поверсі. Все тому, що це наближало мене до Деїторіс, Торіс, чиї апартаменти знаходилися на другому поверсі сусідньої будівлі. Мені спало на думку, що я міг би влаштувати якийсь засіб зв'язку. За допомогою вона могла б подавати мені сигнали, якщо їй знадобляться мої послуги або ж захист. Відразу ж за моєю спальнею були ванни, роздягальні, інші спальні і вітальні кімнати, загалом близько десяти приміщень на цьому поверсі. Вікна задніх кімнат виходили на величезний внутрішній двір, який становив центр площі, утвореною будівлями, що виходили на чотири сусідні вулиці. Зараз цей двір використовувався для розміщення різноманітних тварин, які належали воїнам, що займали сусідні будинки. І хоча двір цей був повністю зарослий жовтою схожою на мох рослинністю, яка вкриває практично всю поверхню Марса, численні... Статуї, лави, фонтани та альтанки свідчили про красу, яку він мав у минулі роки, коли тут проживали світловолосі люди, яких суворі і незмінні космічні закони викинули геть із їх домівок, залишивши тільки спогади у розмитих легендах їх нащадків. Легко було собі уявити розкішне листя буйної марсіянської рослинності, яка колись наповнювала цю сцену життям та барвою. Граційні фігури прекрасних жінок, струнких та вродливих чоловіків, щасливих та пустотливих дітей. І все це колись було залите сонцем, щастям, і тут панував спокій. Важко було усвідомити, що їх не стало. Через століття темряви, жорстокості та невігластва, все, що від них лишилося – це успадковані інстинкти культури та гуманізму, які тепер зібралися в останній, змішаній расі, що тепер мешкає на Марсі. Мої роздуми перервала поява декількох молодих дівчат, які несли зброю, шовки, хутра, коштовності, кухонне начиння та бочки із їжею та напоями. Були там, як я помітив, і частинки збитого літального апарата. Виявилося, що все це належало двом вождям, яких я вбив, і тепер, відповідно зі звичаєм таркійців, все це стало моїм. За моїм наказом, дівчата склали все це в одній із задніх кімнат, а потім пішли знову аби повернутися із іншим вантажем, який, за їх словами, становив решту мого майна. Під час другої подорожі їх було вже більше. До них приєдналося іще 10-15 інших жінок та юнаків, які, вочевидь, становили свиту убитих мною вождів. Вони не були ані їх сім'ями, ані дружинами, ані слугами. Їхні стосунки були особливими і дуже не схожими на все, що нам відомо. Їх складно описати. Вся власність серед зелених марсіян належить громаді спільно. Єдиний виняток становила особиста зброя, прикраси і спальні шовки. Тільки на це можна було мати безперечне право. Але накопичити більше не міг ніхто. Надлишок тримали тільки на зберіганні і передавали молодшим членам громади за потребою. Жінок і дітей свити чоловіка можна порівняти із військовим підрозділом, за який він відповідає, забезпечуючи їх навчання, дисципліну, харчування і потреби, які виникають під час їх постійних мандрів і нескінченної ж боротьби з іншими громадами та червоними марсіянами. Його жінки – це аж ніяк не дружини. Тарки – зелені марсіяни – не вживають слова, яке відповідало б значенню цього земного терміну. Їх статеві стосунки – це виключно громадська справа. Рада вождів кожної громади контролює це питання так само певно, як власник племінного кінного заводу у Кентукі – керує науковим селекційним розведенням свого поголів'я для його покращення у цілому. На словах це може виглядати гарно, як часто і буває із теоріями. Але наслідки віків такої неприродної практики, разом із тим, що інтереси громади щодо потомства вважалися важливішими за інтереси матері, виявляються у холодності та жорстокості цих створінь, у їхньому... Похмурому та позбавленому любові і радості існуванню. До речі, це правда, що зелені марсіани абсолютно цнотливі як чоловіки, так і жінки, за винятком, звичайно ж, дегенератів на кшталт Тала-Хаджуса. Але, повірте, значно краще мати тоншу рівновагу людських рис характеру, навіть ціною незначної та епізодичної втрати цноти. Отож, я зрозумів, що мушу взяти на себе відповідальність за цих створінь, хочу я того чи ні, і тому зробив усе можливе і звелів їм знайти собі житло на верхніх поверхах, залишивши весь третій поверх собі. Одну з дівчат я призначив відповідальною за кухню. А решті наказав зайнятися різними видами діяльності, якими вони займались зазвичай Треба сказати, що після цих розпоряджень я свою свиту майже не бачив Але, відверто, я й не дуже прагнув до цього Розділ тринадцятий Справи любовні на Марсі Після битви із повітряними кораблями плем'я залишалося у місті ще декілька днів, відмовившись від походу додому, доки вони не будуть певні, що кораблі не повернуться. Адже опинитися на відкритих рівнинах із кавалькадою колісниць та дітей було не вельми бажаним навіть для такого воявничого народу, як зелені марсіяни. Під час цього періоду нашої вимушеної бездіяльності Тарс Таркас навчив мене багатьом звичаям і показав багато речей, що знайомі таркійцям, включно із уроками верхової їзди та керування великими звірами, які возили на собі вояків. Ці істоти відомі як тоати. Вони настільки ж небезпечні і люті, як і їх господарі. Але один раз підкорені, вони стають доволі поступливими для цілей зелених марсіян. Дві такі тварини дістались мені від воїнів, чий метал я носив. За короткий час я навчився керувати ними так само добре, як і місцеві вояки. Метод був нескладним. Якщо тоати не реагували із достатньою швидкістю на телепатичні накази своїх вершників, їм завдавали страшного удару між вухами руків'ям пістолета. Якщо вони чинили опір... Таке поводження тривало і далі. Їх били, доки звірі не підкорялися, ну або ж не скидали і не топтали своїх вершників. В такому разі це перетворювалося на смертельну сутичку між людиною та звіром. Якщо перший був достатньо швидким зі своїм пістолетом, він міг лишитися живим. Але вдруге підходити до тварини він не смів. Він повинен був обрати іншого тоата. Якщо ж людина виявлялася слабшою, то розірване і скалічене тіло забирали жінки і спалювали за таркійським звичаєм. Мій досвід із псом вулою спонукав мене спробувати експеримент із добротою у поводженні з моїми тоатами. Спершу я показав їм, що вони не мають змоги скинути мене. Я навіть різко ляскав у них між вухами, аби підкреслити свій авторитет і майстерність. Але не бив. А потім я поступово завоював їх довіру майже так само, як я це робив незліченну кількість разів зі своїми земними їздовими тваринами. Я завжди добре ладнав із тваринами, як за покликом серця, так і тому, що це давало більш стабільні і гарні результати. Я завжди був лагідним та гуманним у своїх стосунках з нижчими видами. Мушу зізнати, що із меншими докорами сумління я міг би вкоротити вік у людині, аніж вбити нерозумну тварину. За декілька днів мої тоати стали дивом для всієї громади. Вони ходили за мною немов собаки, Незграбно тручись своїми великими мордами об моє тіло на знак прихильності і реагували на кожнісіньку мою команду із готовністю та поступливістю, яка змусила марсіанських воїнів приписати мені володіння якоюсь надземною силою. «Як ти їх зачарував?» – запитав мене Тарстарка з одного дня по обіді, коли побачив, як я засунув руку далеко між великих щелеп одного із моїх тоатів, аби виняти шматок каменю, який застряг йому між зубами. «Добротою», – відповів я йому. «Розумієш, Тарсе-Таркасе, лагідне відношення може бути цінним навіть для воїна. Як у розпал битви, так і під час походу, я точно впевнений, мої тоати будуть виконувати кожну мою команду, а отже, моя бойова ефективність зростає, і я кращий воїн саме тому, що я добрий господар. Іншим твоїм воїнам теж було б корисно як для себе, так і для громади перейняти мої методи у цьому відношенні. Пригадай, кілька днів тому ти розповідав мені, що ці величезні звірі через непередбачуваність їх характеру часто стають причиною, коли... Перемога перетворюється на поразку, оскільки у критичну мить вони можуть скинути своїх вершників і розірвати їх. «Покажи мені, як ти досягаєш цих результатів!» – такою була єдина відповідь Тарса Таркаса. Отож, я якомога ретельніше пояснив увесь метод дресирування, який я застосовував до своїх звірів, а пізніше… Він змусив мене повторити його перед Лоркасом, Птомелем та зібранням воїнів. Можу сказати без зайвої скромності, що ця мить стала початком нового життя для бідолашних тоатів. І перша, ніж я покинув громаду Лоркаса Птомеля, я мав величезне задоволення спостерігати за цілим полком таких самопоступливих та слухняних верхових тварин, яких тільки можна було віднайти на Марсі. Вплив на точність, швидкість і якість військових дій був настільки разючим, що Лоркас Птомель подарував мені масивний золотий браслет з власної ноги на знак вдячності за мою службу Орді. На сьомий день після битви із повітряним кораблем ми знову рушили у похід до Тарка, оскільки Лоркас Птомель – Уважав, що тепер можливість атаки кораблів малоймовірна. Впродовж днів, що передували нашому від'їзду, я мало бачив Деюторіс, оскільки був дуже зайнятий із Тарсом Таркасом уроками марсіанського мистецтва війни, а також дресоруванням своїх тоатів. Ті декілька разів, коли я відвідував її покої, вона була відсутня – прогулювалася вулицями із солою або ж досліджувала будівлі поблизу площі. Я попереджав їх, аби вони не заходили далеко від площі, боячись великих білих мавп і ще її жорстокістю я був аж надто добре знайомий. Однак, оскільки вула супроводжував їх у всіх екскурсіях, а сола завжди була добре озброєна, причин для страху було порівняно мало. Напередодні нашого від'їзду я побачив, як вони прогулювалися однією із алей, що вели до площі зі сходу. Я рушив їм назустріч. Сказавши Солі, що беру на себе відповідальність за безпеку деї Торіс, я наказав їй повернутися до покоїв із якимось дрібним дорученням. Мені подобалася Сола, і я завжди їй довіряв, але із якоїсь причини... Захотілося лишитися наодинці із деєю Торіс у її приємному та доброзичливому товаристві. Вона уособлювала для мене все те, що я залишив на Землі. Здавалося, між нами існувала взаємна зацікавленість. Наш зв'язок був настільки сильний, ніби ми народилися під одним дахом, а не на різних планетах, що мчать крізь космос – на відстані сорока восьми мільйонів миль одна від одної, я гадаю, вона повністю поділяла мої почуття у цьому відношенні, адже з моєю появою нещасний вираз безнадійності зник із її чарівного обличчя, поступившись місцем радісній та привітній усмішці, коли вона поклала свою маленьку праву руку на моє ліве плече, вітаючись за звичаєм червоних марсіян. Саркоджа сказала Солі, що ти став справжнім таркійцем, мовила вона, і що тепер я буду бачити тебе не частіше, аніж будь-якого іншого воїна. Саркоджа – брехуха найвищого гатунку, відповів я їй, незважаючи на гордовите твердження таркійців про те, що вони абсолютно правдиві. Деяторіс на ці слова розсміялася. Я знала, що навіть ставши членом громади, ти не припиниш бути моїм другом. Воїн може змінити свій метал, але не своє серце, як кажуть у нас на Барзумі. Гадаю, вони намагалися тримати нас на відстані, продовжила вона. Тому що кожного разу, коли ти був поза службою, одна із старших жінок із свити Тарса Таркаса Завжди влаштовувала якийсь привід, аби прибрати солу і мене якнайдалі із очей. Вони змушували мене спускатися у ями під будівлями, аби допомагати їм змішувати їхній жахливий радієвий порошок та робити їх страшні набої. Ти знаєш, що їх потрібно виготовляти при штучному освітленні, оскільки вплив сонячного світла завжди призводить до вибуху, ти помітив, що їх кулі вибухають, коли вражають об'єкт. Непрозора зовнішня оболонка руйнується від удару, оголюючи майже повністю скляний циліндр, у передній частині якого знаходиться мікроскопічна частинка радієвого порошку. Щойно сонячне світло потрапляє на цей порошок, як він негайно вибухає із такою силою, якій ніщо не може протистояти. Пояснення Едгара Райза Бароуза зі слів Джона Картера. У цьому рукописі ми використали слово «радій» для опису того порошку, тому що, враховуючи останні відкриття на Землі, особисто я вважаю, що та суміш в основі має радій. У рукописі капітана Картера він завжди згадується під назвою, яка використовується у письмовій мові Геліуму і записаний ієрогліфами. Отож, їх важко і марно було б намагатися відтворити. Якщо, любий читачу, ти коли-небудь станеш свідком нічної битви, то помітиш відсутність вибухів, тоді як на ранок після битви все буде сповнено різкими детонаціями вибухових снарядів, що були випущені минулої ночі. Однак вночі вони, як правило, використовують невибухові снаряди. Хоча пояснення Деї Торіс щодо цього чудового порошку, який застосовували у військових цілях, мене дуже зацікавило, але я більше турбувався за її становище і за те, як із нею поводяться. Те, що вони тримали її як найдалі від мене, не було не своєю але те, що вони піддавали її небезпечній і важкій праці, наповнило мене люттю. Вони були жорстокі з тобою? Вони принижували тебе, де я торіс? запитав я відчуваючи, як гаряча кров моїх войовничих предків пульсує у жилах, очікуючи на її відповідь. «Тільки у дрібницях, Джоне Картере», – відповіла вона. «Вони не робили нічого, що могло б зашкодити мені. Постраждала хіба що моя гордість. Вони знають, що я дочка десяти тисяч джеддаків, і що мій родовід іде від будівничого першого великого водного шляху. Тож вони...» які навіть не знають своїх власних матерів, заздрять мені. У душі вони ненавидять свої жахливі долі, тому й виміщують свою жалюгідну злобу на мені, на тій, що уособлює все, чого не мають вони, і все, чого вони найбільше прагнуть, але ніколи не зможуть досягти. Давай пожаліємо їх, мій вождю, адже навіть якщо ми помремо від їх рук, «Ми можемо дозволити собі їх пожаліти, оскільки вищі за них, і вони про це знають». Її слова здивували мене благородством, але якби я знав тоді значення вислову «мій вождю» у зверненні червоної марсіанки до чоловіка, то мене спіткало б найбільше здивування у житті. Але я не знав цього, ані тоді» ані впродовж багатьох місяців після того. Так, мені ще багато, чого потрібно було навчитися на Барзумі. Тому, не відаючи того, що значить її вислів, я промовив так. Ну що ж, цілком можливо це розумно віддатися на милість долі, Деяторіс, але я все ж таки сподіваюся, що зможу бути присутнім наступного разу, коли будь-який марсіанин – зелений, червоний, рожевий чи фіолетовий, насмілиться хоча б подивитися на тебе, скоса, моя принцесо. Останні мої слова змусили Дею Торіс затамувати подих. Вона дивилася на мене широко розплющеними очима. Її дихання почастішало. Але потім, із дивним легким сміхом, який утворив ямочки на її щоках, вона похитала головою і вигукнула. «Яка ж ти дитина, великий воїн і водночас невпевнений малюк!» «Що я знову зробив не так?» – запитав я, перебуваючи у повній розгубленості. «Колись ти дізнаєшся, Джоне Картере, якщо ми виживемо, але я не можу тобі цього сказати зараз. Та все ж я, дочка Морса Каджака, сина Тардоса Морса, «Вислухала це без гніву», – сказала вона наостанок. Після цих слів до неї знову повернувся її веселий жартівливий настрій. Вона жартувала зі мною про мою хоробрість як воїна-тарка на противагу моєму м'якому серцю і природній доброті. «Я вважаю, що якби ти випадково поранив ворога, ти б забрав його до себе додому і виходжував до одужання». «Так?» Засміялася вона. «Саме так ми й робимо на землі», – відповів я. «Принаймні серед цивілізованих людей». Це знову її розсмішило. Вона не могла цього зрозуміти, адже за всієї своєї ніжності та жіночої лагідності вона все ж таки була марсіанкою. А для марсіан єдиний хороший ворог – це мертвий ворог. «Адже кожен мертвий ворог означає більше ресурсів, які можна розділити між тими, хто вижив». «Мені було дуже цікаво, що я такого сказав чи зробив, аби так її схвилювати, за мить до цього. І тому я продовжував наполегливо просити її просвітити мене». «О ні», – вигукнула вона, – «цілком достатньо, що ти це сказав, а я вислухала». І коли ти дізнаєшся Джоне Картере, а я, напевно, вже буду мертва, що, ймовірно, станеться раніше, аніж дальший місяць обігне Барзум ще 12 разів, тоді пригадай, що я слухала твої слова і що я усміхнулася. Це була для мене повна загадка, але чим більше я благав її пояснити тим наполегливішими ставали її відмови виконати моє прохання. Тому із цілковитим безсиллям я припинив свої спроби. День уже поступався місцем ночі, і поки ми йшли вздовж великої алеї, освітленої двома місяцями верзума, земля дивилася на нас своїм сяючим заздрісним оком, і здавалося, що ми були єдиними у Всесвіті, і я – Принаймні, був задоволений цим. Холод марсіянської ночі огорнув нас, і я, скинувши свої шовки, накинув їх на плечі Деїторіс. Коли моя рука на мить опинилася на її плечі, я несподівано відчув таке хвилювання, такий дрож, що пройшов через всі фібри мого єства, якого не відчував би жоден інший смертний. Мені здалося, що вона трохи схилилася до мене, але у цьому я не був певний. Я знав лише те, що моя рука затрималася на її плечах довше, аніж цього вимагало просте накидання шовку, а вона не відсунулася, але й не промовила жодного слова. І так, у повній тиші, ми йшли поверхнею вмираючого світу але у грудях принаймні одного із нас зародилося те почуття, яке є найдавнішим і водночас завжди новим. Я кохав Торіс, Дотик моєї руки до її оголеного плеча промовляв до мене словами, які я не міг зрозуміти неправильно, і я знав. Я покохав її із того першого моменту, коли наші погляди зустрілися на площі мертвого міста Корада. Дякую, друзі, за те, що прослухали чергову частину прекрасної книги Едгара Райза Бароуза «Принцеса Марса». Дякую перекладачу, пані Олені Бутій,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 Тим насамперед я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на калідорі.